Ármas Könyvelés Irodalmi Podcast péntekente Szóval nektek is jó hét volt? Ezt nem állítanám ugyanakor szállni módon van Most 5 óra 0-3 van így letoljuk ezt az adást aztán úgy fölpatintok egy citromos sört Igen? Nekem meg még haza kell mennem, bevásárolni, mert holnap reggel túrázni indulok, megcsinálni a szendvicseket, összerökni a ruhát, és utána elájulni az ágyba. Tehát igazából nem várom, hogyha, hogyha időben végzem, mert még a jön vagyok. Nem De ott most. is lehet sört pattintani, nem? Hát ez a felirvári út, olyan messze van minden. Tehát hogy valahogy, valahogy nagyobbak a távolságok, mint, mint a belváros. Mit a gará Persze, van egy garazsabét, szép, egy olyan 10 perc oda, 10 perc vissza, és akkor ennyi arra hát, van. egy van itt közben, tudod, ilyen <gül> Én meg gondolom, ezt, hogy szerintem, hogy te akkor azért nem szeretek sörténni így mondjuk utcán, vagy, vagy, mert hogy leginkább otthon szeretek, vagy kocsmában, mert olyan hamar átféjük az emberen, és olyan kiszolgáltatott leszek, hogy meg nem elmenni. Szóval az úgy irányom, amikor így az éjszakai buszban emberek söröket isznek, hogy nem félnek, hogy aztán... Hogy nem, rendszerűen bátor, nem csak a söröket. Igen. Jó, tudom, hogy ez. Akkor már rövided kell. Ja, az a hamar lefog. Uh -huh. hát Jó, hát szerintem gyorsan, gyorsan vágjunk is uh -huh. hogy... Annás inkább én nem megyek tovább, majd Buda -ővösre egy fotónyomtatója, fotó nagyítóért. Aha. Azt hittem, hogy fotózás, egy picit el is gondolkodtam, hogy milyen média megjelenés része lesz. A kies Budaörs, igen, öt szép hely Budaörs. Na jó, hagyjuk. Ezt magam is érzem, hogy nem hiteles. <gül> Akkor fussunk is bele itt a 34. -dik. Magyarázd el az alcímet, amit találtál. Vesszük már? Vesszük. Mennyire profi, ilyen átmenet. Hogy elbasztam, te jó Isten. Szerusztok, kedves hallgatok. a 34. Az a szabály című adásunk van, és biztos hallottatok már 34-es szabályról, nem? Nem. Ami azt mondja ki, hogy bármely médiatartalomnak létezik az interneten olyan fanfiction ami pornó. Oh. Például a Némó nyomában című gyermekfilm is valószínűleg lenne olyan, hogy melyik hal, melyik iránt érezvé vonzalmat. Hmm. Ha, hát ez szuper, hogy megismerettem ezt a szabályt is. És miből jött az, hogy ez a 34 edik Vagy 34-es. Kettő, sokkal könnyebbet. Ha, aha, megér egy, megér egy utána nyomozás. Ki szeretnél jövő órára kis <gül> Egyébként találtam Finding Nemo úgynevezett Slash Fiction-t, tehát oh, jajne. Bizonyítva Sz van a, a tézis. vége. Ha. A Jill vezető nem tudom melyik hallal írták össze Oh, Jaj, akkor Gabi, gyorsan átadom neked a mikrofont, mielőtt itt a halvér rácsapódik. <gül> oh, Ez egy ilyen volt egyébként, de menjünk is. <gül> Na jó, szóval a kultúrhírek következnek. Én, én most tényleg híreket hoztam, nem pedig témát, és napról. Mondtad is jubcsúb, de hát kinek mi az, ami fontos. Mondjuk ezek fontosak mégis. Az egyik az, hogy a Miút, sokra tartott irodalmi újság képregény pályázatot indít. És ez a Miskolci Galéria meg a Miút közös pályázata lehet rá jelentkezni, hogy az ember bekerül szép irodalmi újságba. Már megéri. Amen. Ö, szóval Miskolcnak a népszerű neves és országszerte ismert kultúra sietében ilyen módon betakozódni, ezért az mekkora dolog. Ö, van valami arra, mikor fogja bemutatni ezt? Ö, nincs. Még nem, nem mélyültem el a témában. Ö, szerintem ö, megnézem mindjárt, hogy mindig lehet lebeadni Májusában, mi hetek lesz? És akkor, ha valamikor. Aha én grafikai biennálé szokott lenni valamikor a városban. Meg van meg valamilyen volt, ami ez szokott mosotályák képen. Aha. Na mindegy, menjünk tovább szerintem. És én hallom megint a visszhangot egy kicsit. Ha, ö, akkor gyorsan eldarállom a híreket, mert krimi pályázat is indult, ez pedig az írók és most utána előkeresem a hírt, hogy pontosan kivel. Fú, Oriol és Tensai kiadó. Mm -hmm. számon a tájékozatlanságomról teszek tanúbizonságot, hogy nem ismertem. Én, igen, mert hogy Oriolt Péter a tiadovezetője. Az a lényeg, hogy ilyen pszichokrimit várnak. Magyar vonatkozású lélektani krimi és pszichotriller írására hirdették meg. Ja. 50 ezer példányban kiadják, hogyha valaki megnyeri. 50 ezer példányban. Azt nagyon jó, az, az 100 el lesz majd az alujáróban. Aha. Hát, igen. Nem ilyen negatívak. Ez egy jó dolog. Nem, ez pozitív, Nem <gül> könnyen hozzájutunk. Igen, van billegő asztalom, meg miből megy 50 ezer példányit, hanem, de jó Isten, mondjuk már bármit, ami nem Harry Potter, és... és el lehet annyit adni belőle. Hát most nem tudom, ez a Hunger Games mennyire pörgött földe. Ez Itt olyan egy koajónak a példány szám. Azt a múltkor megtudtam egyébként a, a előző meetupon, hogy... Hogy az ilyen videójátékos könyvek, az a tudom, Mass Effect 2, a, valaminek a bosszúja jellegű könyvek, azok is ilyen 1500-2000 példámi mennek el. Hát. Nem, nem az a vadósak, amire számítottam. Hát ez, nem is tudom, hogy szomorúan vagy sem. Tehát, hogy... De, már a szart sem veszik. Hova megy a világ mi? Viszont lesz egy pszichonalitikus a zsűriben, Garaci László és és valaki, akit is már nem kénevet. Mert... egy tömeggyilkos Évaj is szeretném volna műsor. mi volt annak a címe, annak a jó kis műsornak, de a nagykönyvetben Ö... na mindegy, nem jut a szembe, de egy ilyen egész jó irodalmi műsort volt, ami... ami teljesen befogadható volt, tehát nem ez a... Az a televízióban igaz? Igen, igen, igen. Ez igen. lehet a probléma. Aha. Én sem néztem, mert a televízió hiány, csak... És gondolkod, hogy venni kéne, de még nem a tévé miatt, hanem játszani. Na mindegy. Ha. Majd adok én neked, nem? <laughs> Inkább adj egy hírt nekünk még. Oké, okay, oké, okay, akkor megyek tovább a következőre. Még hozzá az... Igen. A földi igen. Nem, Még a fantasztikus a éjszakája, amelyet az SF mag újra És Július elején volt ugye tavaly az előző. És hát ez a következő meg június második felének egyik szombatja lesz. Május 31-ig kell adni a tetszőleges novellát, vagy 20-30 ezeres leütésnyi részletét a regénynek, aztán megy tovább a szekér. Szerintem ez elég jó. Lehet azt így... azt írják, hogy az előző részből mik jelentek meg? Mert ezt már tartották egyszer. Aha, azt nem tudom, mert meg, megjelenik ugye valamelyik kiadónál a regény, azt nem tudom, hogy merre, merre jutott. A novellás meg lehet, hogy most jönk az e-book, legalábbis megint bele, belengedték ez a fizetős. Én nagyon szorítok, mert szeretném megvenni. és hát, ja, igen, a tizedik magyar elektromos könyv imáron, majd meg fogjuk ünnepelni. Aha, oké. Okay. Aztán, igen, és akkor most jönnek Köszön a... A kis színes. Ja, elnéztem egy sorra, bocsánat. Igen, a Földi Kölykök Születtek című szekció. Itt az idióta könyves hírek. valamiért. most ezen héten sok volt a pályázat, és sok volt az idióta. Nem mm -hmm. hogy van-e köztük összefüggés, de a lényeg a legidétebb könyvcím típus. A Bookseller című Vitt magazin alapította, és akkor minden évben kiadják. És a kis irodalmi jelencikk az, az így szemelget az eddigi eddigi műalkotásokban, amelyek nyertek. Azt mondja, az irodaszékek rendszertan, a gomba, a keresztény művészetben, mondjuk ezek döntőbe jutottak. Aztán egy évszázad homokkottrás a Bristoli csatornában. A tavaly olyan kötet nyert, hogy Genghis Khan menedzselési módszere. Ezek lesznek azok, akiket először fog tarkonlőni, és falhoz és elkaparni a forradalom. Akik régi szövegek, vagy régi auktorok, vagy régi személyiségek nek az életéből, és vagy maradt hátra szerencsétlenek művük, akkor abból írnak könyveket. Aha. Hát látod, itt is megkapjam magáért, tehát, hogy legalább egy ilyen díjat elnyert. És ez annyira aranyos az ideig döntőben. A az észt a minták a világ minden táján. <gül> De ez nem, nem csak a cím érdekes, hanem, hogy valaki elmélyültem belefekült, hogy akkor alaposan utány eljön a címának. És a másik az a pedig egy japán nem szakértő kötete És itt nem, nem, nem, nem azt jelenti, hogy nem szakértő, hogy hozzá nem értő, hanem, hogy a csibék nem ért tudta megállapítani. Hey, cím... Nagyon megmondtam. Aha, igen. Jó, hát ez is... Ez is van. Na, de lehet, hogy most átadom a szót és az utolsó idióta a híről, majd a végén adukkalak el. Előtte reklám. Aha. Vagy az időjárás. Nagyon félően szólok de mindig elkezd viszhangozni. Ö, akkor kezdem ott, hogy az e olvasásnak a hete van, amit valami kanadai kiadó hirdetett meg, aki minket nyilván nem érdekel. Aha, Ugyanakkor minden héten az e-könyv olvasás hete van. Elkezdtem egy papírkönyvet hagyni az ágy mellett, de majd egyszer beszélni fogok róla, hogyha végére érek, meghaljesz időm olvasni. Viszont a magyaroknál, meg a Publió kiadó, ez a Self Publishing, berakunk téged a Google Books-ba, meg a, az iPuzz-ba, meg felrakjuk a Smash típusú kiadónak a, az ötlete volt, hogy terjesszék ezt el. És viszonylag ügyesen kampányoltak, mert anyám a héten felhívott azzal, hogy, hogy a az e könyv olvasása van, és emiatt az e mondanak a kossúd rádióba meg. Hát tulajdonképpen valamit elértek ezzel. Jó, de vannak még híreim egyébként. Az egyik az, az tök nem irodalmi, de úgy gondolom, de irodalmi is egy kicsit. Úgy gondolom, hogy meg kell róla emlékeznünk, Obádovics Gyula neve, mondja nektek valamit. Obádovics Igen, Matematika Igen. című szakmunkának a szerzője amely a valószínűleg a legjobb matematikkönyv, évnek nem is volt a Nó-tankodjűnke no miatt, nem azt mondta Fodorni, hogy Obádó isban kell megnézni, az a neve, órán pedig levezetjük táblánál meg füzetbe, úgyhogy mindenki onnan is tud tanulni. No, ő itt kidírólt most 85 éves, és még él, és harmadikán köszöntötték az MTA-nak a vörös Marti termében, és úgy irodalom ezt, hogy egyébként a Szkolárnak a, az egyik alapítója az öreg. Uh -huh. cool. Akikről nem is tudtam, hogy adtak ki valatudományt, mert nekik uh, sci volt, meg krimisózatok, meg ilyesmi. Mindestre is értesse a hogy Gyula bácsit, akinek nincs otthon, ott meg vegye meg a matematikát, mert úgysem fog jobban találni. Ha. Hát ez tényleg tök jó. És a szkolárfiadót is szeretjük. Pláne. Aztán. Uh, ez sem irodalom. Ma ilyen meta hírek vannak, azt a Martinának köszönjük, hogy hívta fel a figyelmet, hogy a Mindjárt megmondom, hogy melyik egyetem. Csak vissza kell lapoznom. Ez most ilyen sok hír? Nem, nem, nem, ez angol digitalizálók hír leginkább. Na, betölti? Hihetetlen. Ez a héten soha semmi nem működött még, úgyhogy ez tök jó. Igen, a Porsche egyetem 60 ezer darab történelmi térképet rakott fel a Google Maps apiára, és épített kör egy Old Maps Online nevezetű szolgáltás, aminek oldmapsonline.org a címe. És lehet köztük kattingatni, és hogyha behozol egy térképet, akkor meg lehet nézni azt, hogy mit gondoltak a világról 1824-ben például. És iszonyatos mennyiséggel lehet benne verzni napokig. Ráadásul uh, nem csak ilyen földkép van, ami nem túl izgalmas, amit már láttunk, azért, hanem, uh, hanem mit tudom, milyen széltérkép, meg kikötőtérkép, meg, meg mi volt az időjárás térkép, meg uh, Hoppá, itt van egy 1856-os hüllő térkép. <gül> Nagyon menő. Nem, nem tudom, hogy melyik hüllő hol terjedt vagy mit említett. Hol, hol vannak milyen fajta hüllők, és zajára még, mert volt hely, ezért berajzoltak egy ilyen kis uh, sárkányjék krokodil. A jóisten, tudja, Mishadó ott van latin neve, meg lehet nézni jellegű dolgot. Mellette ilyen csíkos hüllők, meg, uh, meg egy technős béka bulizik. Szóval a is tök jó. jó van és, és a végül... Van egy utolsó. Nem, ez, ez tök nem meta. Csak az URL. Meta filterről. gáspán köszönjük a témát. A Guardian írta azt, hogy találtak 500 darab új régi mesét, amit egy német... Franz Xavier von Schoenwert nevezetű ember gyűjtött nagyjából 150 éve, akkor, amikor a Grimm fivérek is végezték a magas is gyűjtését, és ezekből el is kezdtek közölni egy párat, például van a The Turning Princess nevezetű, ami már elérhető, és valami fordító dolgozik az angol kiadáson, úgyhogy angolul hamarosan elérhetőek lesznek ezek a tök új régi mesék. Biztos mindegyik horrorisztikus, nem? Ha. Minden jó gyermek, most a horrorisztikus, nem? A leves csinálnak ott a Princessből, meg mit tudom én. Uh, attól főleg, hogy még egy csomó időnek kell eltenni, amíg még a Disney-nél bejöpülés vicces Disney film leszből. Először a komoly érzelmes, aztán pedig a kifacsarása. Annyira, annyira nem sajnálom. A Disney-k azt mondja, hogy leálltak a a hercegnős sztorinak az újra meg újra feldolgozásával most az utolsók azok már nem voltak annyira sikeresek. Aha. Tehát elképzelhető, hogy soha többet nem kell majd megnézni. A, egy szerencsétlen, magasosra hivatott ámbátor, elhanyagolt lány önmegvalósítja magát, de hogy aztán a végén a klasszikus nemi modelleknek megfelelően egy herceg oldalán főzzen és neveljen gyereket című történetet Aha. könnyen ingullanak. Jó van, tényleg rengeteg hír volt most, akkor viszont visszaadjuk a visszhangos mikrofont a Gabinak, és akkor elmondja, hogy mit olvasott. És addig tönkben maradunk, nehogy visszhangozzunk. Le is kapcsolom, csak integetek. Volt még egy hír ezzel az idióta tudós emberről, aki rengeteg könyvet hazalapat. Nem tudom, hogy olvastátok-e, egyrészt a megdöbbentő az, hogy tényleg több tízezer könyvet lopkodott hozzá, és nagyon sok könyvtár nem vette észre. Tehát ez egy kicsit összücsönk a múltkori eh, halott könyvek témával. Tehát, hogy szemtően könyvet egyszerűen tehát nem ez neki, nem olvasnak, ami, ami régi. Meg már, mert már megvan. A másik pedig az, ami megrázott, hogy mikor eh, a lakásban élt ez az ember, hogy 24 ezer költött szépen elrendezve meg volt. Tehát ez egy, azért ez egy komoly könyvtár, komoly Könyvtári struktúrában. A harmadik, amit kiakadtam, ki az az volt, hogy, hogy úgy kapták el, hogy, hogy egy 53 könyvvel akart lelépni az egyik könyvtárból. És itt Aicská volt, aki? Nos, az integetett a biztonsági, vannak, hogy nyissa már fel ezt a forgóajtot, mert a be szorulni. Lehet, hogy beépült, és ilyen könyvtáros nénének változott, vagy hát könyvtáros kisasszonynak, vagy bármi, de, de, de az egész történet olyan szinten abszurd, hogy hogy uh, igazán jó kis Monty Python sketch lehetett volna összerakni belőle. Na de... az, is, az is lehet, hogy tényleg agresszíven rápiszegett mindenkire, meg így csúnyán nézett a többi ember, és emiatt nem tűnt fel, hogy ő is olvasó. Na, tehát megregulázta a könyvtári olvasók közönséget és... és Elfogadták, hogy és, a tartozik. igen. Aha, aha. Ez a social engineering. <sítható> Ügyes. Na jó, és hogy miket olvasztam, ahogy a, a Twitteren már írtam, vérverejték és könnyek, minden könyv, amit olvastam, a szenvedésről szólt. És csak a másik könyv volt olyan, amelyből bő, bő, valami valamire ki is jutottak. Nem, ezzel, ezzel, ezzel egy kicsit túloztam. Az egyik, a kárrejtől a kémany kibejött a hidegről, ki ami elképesztően jó volt. Egy gyönyörű, zseniális. Annyira telibe talált, hogy, hogy így... Többször megköszöntem magamban, hogy, hogy, hogy ti ketten emlékeztettetek rá, hogy ez a legjobb könyv, is el kell olvasni. Tehát azt gondoltam, hogy engem nem érintenek meg a kémes és azért, ne, továbbra sem érintettek meg, de ez a csűrés csavarás, egyrészt az a struktúrája a sztorinak, ez a, ez a felépítés elgyönyörködtetett, másrészt az emberi, emberi sorsok összeomlása, illetve ezek a manipulációk is gyönyörűek voltak, és harmadrészt pedig ez a minimál eszközrendszer, amivel például a, visszagondoltam, hogy a szerelmisztört szállat hogyan ábrázolta az író. Tehát olyan pár mondatban vez, vetett fel egy, egy szituációt, hogy ez két ember hogyan jött össze, hogy felesetűnt nekem egészen addig, amíg ez visszatekintve, hogy később egy-egy mondatot még hozzáfűzett, és minden egyes mondat ezt a pár mondatot egy ilyen nagyon mély kapcsolattá alakította. Tehát, hogy ott együtt voltak, főzött vacsorát a csalja fickónak, nem, nem pont így írta egyébként az időt, csak most nagyon leegyszerűsítom, és, és voltak akiben nem, nem derül ki, hogy ez egy mennyire mély kapcsolat, aztán később egy-egy felvillanó jelenetből derül ki, hogy milyen intim és milyen mély, mély pillanatok, vagy milyen idő, időket élt meg ez a pár, és, és ebbe is szépen leszem vezetve. Szóval én el, el voltam képedve tőle, és hát persze szerint nagyon szomorú a sok önyv a világ. A világ is szomorú. Nézd a stázival nem lehet viccelni. Egyébként az elején a, azt mondtad végre, nagy a krém. És komolyan annyira, annyira jó édesség neve lenne, hogy a krém, aki bejött a hidegről. Tényleg valami faglaltos. Itt szeretném jelezni azt, hogy az ABC nevű magyar szerzőnek volt egy könyve, ami krémregény néven folytott, ez volt az a, a műfaj megjelölés, ami az összes létező, kémes meg amerikai berepülnek Oroszországba és ott elintéznek dolgokat. Az oroszok pedig olyan, amilyenek klisét felrúgott, illetve megpróbált felrúgni. Alkalmatán olvassátok el, rendkívül blődli az egész, villamosan síkít fel a högős kategória. Meg mi volt ez a film? Hm. Uh, volt egy ilyen Ilyen James Bond meg egyéb kémes filmeket parodizáló talán Valkilmerre? Volt valami kémek, mint mi, meg sok a, a, a Secret, a, a... így van. Jaj. Meg volt egy korábbi csak James Bondot parodizál, az van Casino futott a szem. Hát igen, az borzasztó szar volt. Tehát egy erős darab, igen. Na, Gabi, közben a szomorú dolgokat még itt Jajaja, igen. Hát akkor itt a szendvicsben a, a hússzelet, vagy ki hogyan kívánja. A Luna Ulicka a mesekönyve, amelyet mes behalagoztam múltkor, hogy a lakatos István rajzolt az illusztrációkat, és egy gyönyörű-gyönyörű illusztrációk, tehát azok a fajta rajzok, hogy így az ember elvész bennük. És itt jegyezném meg, hogy például az egyik mesében van egy, egy, egy, egy olyan illusztráció, hol egy... Tűzoltás jelenetben. Azt vettem észre, hogy a háttérben a, a tűzoltó létrán egy kapibara, ez a vizidísz, az a világ legnagyobb rákcsálója, az másik fel, az egy igazi David hangulatot hangulatot idézett meg, de, de ugyanígy az Istvánnak ezek a rajzai, amilyek egyszerre groteszkek, meg egyszerre sötétek, meg, meg szeretetteljesek, és tele vannak olyan apró részletekkel, amelyek azt hiszem, hogy a mély fiatalságunk, vagy mély valóságunkból így be vannak emelve. Tehát ilyen filmek, vagy, vagy ilyen klasszikus mémek, tehát gyönyörű benne elbóklászni. Kakasos nyalók, bár ez mondjuk a szövegben is szerepelt, egy cirkusz igazgató kakasos és fagyatot fogyasztott szinte minden étkezésére. És nagyon kíváncsi hogy ez az orosz eredetében is kakasos nyalóként szerepelt, de gyönyörűek voltak a. Rendes vagy téli nem, nem, rendes vagy. Téli folytat a csalás. <gül> az sajnos, és nagyon elrontott csalás, meg rább jól csinálták már. Nem, hogy egy olyan dolog, amit kizárólag a vasfüggének ezzel az oldalán lehetett feltalálni. Nem behasad a kocsák <gül> Az, az jó volt, na mindegy, és iszonyú-iszonyú jók ezek a mesék, három mese szerepel benne, és mind a három abszurditásában bájos, de van azért benne szomorúság. Tehát például az utolsó mesében a Vászia nevű ezer jó fű, egy cserepes növény és főhőse a mesének, az egyik főse, valamint az Antwerpen nevű beréb, aki sajnos elején Hitch volt a neve, és nem tetszett neki azért valami menőbbet választott, és lelépett a és ilyen páran így összeállnak, és hát abban majd nem meghal valaki, de aztán <gül> végül vissza tudják fordítani a dolgokat. Uh, tehát előbbet tele tényleg pozitívak is a történetek, és minden elsimul, de azért van benne egy kis sírásrivás, például középsömesében a fú nem jut a szemben maga a gazda neve, de euh, kedves a kanca és zellő a csikó, mert sajnos az elsbe véletlenül lerúgta, amikor kírták a táblára a nevét, és kedves a kanca, minden a el folyamatosan sír, nehezen dolgozza fel a változást, egy ilyen nagyon feminin karakteré változott, aki azért visszavonul egy kicsit kis éce aztán magát és szalagot is kötön a sörényébe, de azért elsőre a reakciója mindenre az, hogy sír egy kicsit. Ennyit a jó sztoriról, és ami, a ne, a, ami teljesen kikészített, a glamorámet még mindig nem bírtam elolvasni, és rájöttem, hogy egyszerűen van nektek olyan, hogy van jó könyv, tudjátok, hogy jót, vagy tudjátok, hogy jó a szerző, és semmi módon nem vagy képesek vele kontaktusba lépni, vagy nem, nem tudtok vele összekapcsolódni. Aha, hát erre mindjárt visszatérünk. Igen, mert... Ha... Volt már a példa. Szóval nekem elis ilyen, és, és nehéz, nehezen dolgozza fel a sznoblákám, hogy nem szeretek egy menőírót, de hát ez van. És már nincs sok hátra belőle, de ahogy írtam a hát Twitteren szintén, hogy, hogy a, a, az igazán kemény pornos jelentek után a kemény kínzásos jelentek, azok még inkább megviselik az embert, hogyha villamosan utazik. Tehát ez se szívesen elves az ember is, és... Ezt se szívesen látnám. Láttatnám. de akkor használd ki a benne rejlő lehetőséget, és, és zaklasd fel legalább a rajongóit, rajongóit jelensd ki megfelelő fórumokon azt, hogy például hát el is azért egy eléggé túlérté túlértéket vos. <gül> nagyon nagyon tőle, hidd Igen? Nem tudom. Ez a snopságnak a következő szintje már. Igen. Egyébként -e egy -e előző vendégünk pici Talált most rá a jólag újólag, és, és el is, is kezdett nagyon nagy irányban trolkodni ott fent. Nem jó szórakozom, időnként rákatintok, hogy most éppen mit ír be. És egyelőre nem tud mit kezdeni, mert ott mindenki ilyen szeretjük, egymást öleljük meg, itt van neked egy kis nyalók, a kérszet cukorat, mi barátok vagyunk, és a világ szép típusú ember. Tehát neked is mondjuk oda be kéne lépni, és ott vinnék kicsit a világnak ezt a sötét komor dolgát, hogy nem minden irodalom jó például. Vagy nem minden irodalom jó mindenkinek. Tehát nem, tudom. nem szabad elfinomkodni. Sarkos, kétségbe van hatog, ugyanakkor kegyetlen kijelentésekre van szükség a világnak. Igen, de az a baj, hogy közben bizonyos részeim meg tetszenek, Tehát, hogy akkor azt mondom, hogy a feleszor nekem. Vagy a problémában, milyen kár, hogy nem volt egy jó szerkesztője fordulatot, még az is segített. Oké, <sítható> oké. Okay, okay. De az az igazság, hogy mert annyi, annyi közösséget terjesztettünk a podcast-tól, tehát már a Star Wars-t kritizáltuk, Eszimovot Esz Esz kritizáltuk, tehát hogy most még azt mondjuk, hogy El Elis, Elis szar, és a maradék is elment. Tehát így kész. Az utolsó 200 ember. Nem. És csak a hipstere fognak minket hallgatni. Végül is ez egy, egy réteg. Jó, szóval glamorállával nem, nem, nem maradtam, és ezért gondoltam, hogy felütítem magamat az a... Itt a másik nagy szégyen a snob lelkemnek, de ti még kisegíthettek, vagy a kedves hallgatók, hogy én legtöbb dolgot ezt olvasom, tehát nem hallgatok róla semmit, nem, nem hallgatok róluk riportot, nem nézem a tévében, és ezért nem tudom például, hogy kell kimondani konkrétan Polc Alain nevét. Ismeritek őt, vagy hallottatok? Láttam már leírva, de kimondom, még nem. Ugye? És ez egy, egy magyar szerzőnek kifejezetten kínos. De egyébként le mint a Dallant, hát istenként. Ha, allen Jó, én megvettem. És most már megvan a, hibe, a felelős is, hogy miért így mondom, mert az mindenképpen megkönnyíti a lelkemet. Hát, Polc Delonnak az új könyvét. Gondoltam, <tos> hogy valami női irodalmat olvassuk, és belecsaptam az Asszony a Fronton című könyvbe, amely, hát azt kell mondjam, hogy az viszont meg annyira, tele van brutális és megrázó, és, és a, az ember csontjaik hatoló rettenettel fájdalommal és szenvedése, hogy ott viszont már nem volt bennem a szégyensem vagy, nem is zavart az, hogy más látja a könyvet, mert, mert nem tudtam tehát nem tudtam a két világban egyszerre létezni. Tehát ha azt olvastam azt a könyvet, akkor ott voltam. Ez ugye a második világháború rettenete ez a, a hölgy, róla azt kell tudni, akkor az első fél évvel 18 éves fiatal lányként szerelmesen Elkapta őt Erdélyben a világháború, elszakadt a férjétől, aki egyébként egy nagyon különös karakter, egyáltalán nem pozitív, tehát nagyon úgy tűnik, hogy egy szivatós házasság volt az egész. És ez a hölgy jött lemozsolodva, a, a, át, átszökve Magyarországra a világháború alatt németektől menekültek, aztán amikor bejöttek az oroszok, de még front volt, akkor viszont elég sok rettenetet és borzalmat végigelt, és elég sok szovjet felszabadító katonát is, melynek eredményeképpen ö, komoly ö, betegséget is összeszedett, amire vége lett a, a háborúnak. És, és a halál, gyakorlatilag a halál jutott a betegségem, mert nem volt megfelelő kezelés. Hát a, gyerek, a gyereket nem lehetett attól, és valahogy visszakonázták a halálból, és onnantól így orvos sem lehetett, mert egészségét nem, ne, okokból nem javasolták, és pszichológus lett, és a halál, a haldoklás. A, ennek az átélése egyrészt a haldokról, másrészt a hozzátartozók, harmadrészt a társadalom szemszögéből, stb. stb. dolgával foglalkozott, valamint a hospice, hospice uh, uh, uh, létrehozásával, valamint a második férje Mésző Miklós mellett egy egész életre szóló kapcsolat és egy nagyon mély kapcsolatot alakított ki. Tehát igazából egy, mondhatnék, sikeres karakter. Aki... aki... Hogy valami vidámat várta tőle. Uh, én, ne, igen, igen, tehát igazából inkább az elmélyülés, vagy egy ilyen közös megélését valaminek, egy, egy másik női életnek, de... de... Tehát ez, ez a legény nem, nem csak ezt kínálta, hanem ilyen nagyon aggasztó ö, momentumokat, amelyek visszavisszatérnek az emberfejébe, és a legeslegrosszabb ugye ebben az, hogy, hogy ez nem is egy klasszikus irodalmi mű, egy ilyen önéletírás, ön valamiféle jegyzete egy szakasznak, egy, egy, egy tönkremenő házasságnak, meg egy tönkremenő és felétándáló életnek, ö, hogy, hogy ez igaz. <gül> Tehát, hogy ennyivel kifejezetten szellemes, hogy, hogy lehet azt tudni, hogy ezt, ezt az Elis írta és hogy azért ezek így pontosan konkrétan nem voltak. Hát egyébként nagyon, nagyon tehát jó könyv, vagy, vagy olyasmi, amit, amit nem bánok, hogy elolvastam. Hú, még finoman sokkol vagyok mondjában, hogy balesdé szíves. Jó. Na hát én azzal kezdem amit hogy a Mistborn sorozatnak a második részébe belekezdtem, illetve már küzdök legalább egy hete ezzel a Brandon Sandersonnak a könyv, az a címé, The Well of Ascension, és amennyire tetszett az első rész, most ugye a harmadnál járok ennek a nagyon vastag, ugye a kindülön pöttyökbe látom, hogy ez egy nagyon vastag könyv, és nagyon-nagyon nem csúszik. Ilyen nagyon nehéz feladat folytatni ilyen történetet, aminek az első része egy ilyen szinte lehetetlen feladat volt, hogy van a, a halhatatlan császár, és akkor az ilyen teljesen támogatás nélküli kis csapat, hogy hogyan győzi le. Erről szólt az első rész, és akkor ott a második résznek az a sztória, ott kezdődik, hogy, hogy akkor most ezek uralkodnak a városba, és akkor egy Persze megjelenik mindenféle veszély, meg ellenséges hadszeregek a falaknál, meg minden, de, de valahogy így nem, nem, nem tudom átérezni a problémájukat. Nagyon, nagyon, nagyon lassan olvasom ezt a könyvet. Nem tudom, Ádám, azt hiszem te is belekezdtél ebben, nem? Vagy Én ezt végig is végig olvastam. Is olvastad, és neked, neked könnyebben menni, nekem? Ö, könnyebben. Fel fog egy kicsit egyébként, de valóban nem annyira, nem annyira feszes, mint az első kötet volt. Szóval lehet, a második köteteknek a az átka, amúgy, amit ez elkapott. Harmadikban még nem lehetem belekezdeni, Aha. Megint, de na. amúgy jó, csak tényleg sokkal nehezebb fordalmak csinálni, viszonylag egyszerűen nagyon jól tűnik, Aha. és akkor utána az igazi szívás, szinte lassú, hogy akkor most mindenki méregetén mit lehet megcsinálni az új hatalom alatt, ez valahol érződik is benedettel, még lassú nagyon. Igen, meg az elején akkor ilyen tanácsülések vannak, és akkor a politikus sorsa, hogy milyen nehéz arról szól, meg ugyan egy nagyon jópofa szabályrendszer talált, aki a, a talált író az első könyvben ezekről a fémekről, amik, amik a különböző képességeket adják ennek a főszereplőnek, meg a világba levő ilyen, ilyen uh, misztborn meg egyéb képességű embereknek, és most szerintem még ezen is bonyolítottak, most akkor ilyen új, fémeket, új fémekkel kísérletezik, hogy akkor az milyen képességeket ad neki. Tehát így az egyszerű, alapvetően elég egyszerű szabályrendszert, most szerintem kicsit kezdték, kezdte az író nem? Igen, kellett valami túlingolni rajta, igen, igen. hogy a meg meglegyen. Szóval, én, én tudjátok, mindent elolvasok, de ez egy picit lassabban megy, és tegnap került a kezembe a Kazoo ishiguro -nak, akiről már Gabi sokat beszélt, a Noctur Nocturnance nevű novella gyűjtemény, talán hét darab novella van, és rájöttem, hogy még ugye nem kezdenék bele egy nagy könyvében ennek az írónak, mert nincs kedvem elrontani a kedvem. Ugye a Never Let Me Down, vagy mi volt amiről beszéltél annak a címe? Igen, igen, én, igen, igen. Amit én filmben láttam, és, és az a világkép az elképesztően nyomasztó volt, meg szomorú, meg minden. És arra jöttem rá, hogy ilyen novella formában, ugyanúgy szomorkás, meg kicsit olyan szürreális az egész, de ilyen kis falatokba ez a keserű csoki, ez bejön nekem. Szóval ez, ez, a, ez a fajta formátum, az tök jó, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól ír ez, a, ez az isugúra. tehát Tényleg, ami kínlódtam a Sanderson könyve, ezt fölcsaptam, és gyakorlatilag együttömbe elolvastam a hét novellát, és nagyon jól szórakoztam. Itt ilyen emberi sorsokról van szó, nem meglepő módon, és amíg összekötti ezeket a novellákat, az megint a zene, ugye a kedvenc témám zenészek, meg zenészek körüli emberek sorsa jelenik meg benne, de igazából nem az van a központban, hanem egy kicsit így a, a megbánás, meg az elromlott kapcsolatok, meg az elfáradt kapcsolatok, és mondom, egy könyvet, egy regényt, teljes méretű könyvet nem biztos, hogy szívesen végolvasnék ebben a hangulatban, de így novella formában rettenetes jól szórakoztam. egyik egy picit, tehát így, ha, ha végolvassa az ember Valamennyire valóságos, de mindig egy kicsit valami szürreális zónába átmozog. Aztán visszapattan onnan, tehát nem, nem fordul át ilyen, ilyen skifibe vagy valami, de, de mindenhol egy picit valami nem stimmel így a ilyen, olyan Úgy viselkednek az emberek, meg olyan dolgokat mondanak, ami azért így a valós életben nagyon furcsa lenne, de még pont elhiszi az ember, és pont így megerősíti a, az ötletet meg a mondani valót ott a történetbe szóval aki így nem akar belefogni egy nagy regényébe kazónak, akkor ezt a Noxurance dolgot abszolút tudnám javasolni és nagyon, nagyon jó szórakoztam vele ez megerősített abban, hogy nem biztos, hogy bennem van a hiba, hogy nem csúszik ez a Sanderson Akkor az ötletnél venném át a szót Már én is olvastam Egyrészt már iszonyatosan ilyen szétszagatott, pörgős hét volt. Apropó kijött az iPad 3, lehet rajta majd jobban olvasni állítólag. <gül> <gül> Emiatt vagyok kialvatlan két napja. Aha. És egy James Lovegrove nevezetű fickónak a, most fogok belesülni egy angol szóba, Diversifications című novelás kötete volt az, amit elő, előkaptam. Ez most 6,3 dollára remekindulon. Viszont amikor én ezt megvettem, akkor mi nulla dollárért adta ez a ps Nevű publishing, itt múltkor összekevertem a PM -e nevűvel. A PMS-ek a, a Stevie és Balos irodalmat Kiadók, az a PSS csak valami más kiadók, mindegy. És, és piszok jó, időnként szórnak ingyen novelesküteteket, most arra jutottam, hogy akkor ezeket el kell olvasni, mert Lavgrabban találtam egy, egy nagyon jó írót, vagy legalábbis nagyon jó ötletekkel rendelkező írót. Nem tudom még, hogy miköti össze a noveleskütetet. Tehát abszolút nem találtam meg azt, hogy lenne benne valamilyen vezérfonál. Viszont a novelleknek részt az, az nagyon jól működik. űrös felfedezős zsánerben írt mondjuk olyat, hogy a, az apa meg a fia levelei. De nem ez a szokásos, hogy a az a fia van, hanem próbálják meg tisztázni úgy a, a problémáikat, hogy az apa az a középkorban él, de nem használ számítógépet, a fiú pedig tart az első másik kolónia felé. És akkor hogyan trükközik meg az, hogy eljusson, meg hogyan válaszol, és itt megígéznek abba hogy azt, hogy egy külön bolygón vannak, az utána segíti a kapcsolatokat. Vagy volt olyan, ami, ami meg a, a korábbi, mindjárt mondom, a stevenson idézi, ahol Nagy-Britanniában csak egy katonai kutatóközpontból elszabadul egy ménvírus, és, és az embereknek érthetetlené torzul a hangja, amikor káromkodnak. És akkor milyen vírusokat lehet még kidobni az emberek közé, hogy, hogy az majd ki, ki fog küszöbölni ezt az egészet, és hogyan tartanak úgy közben értekezeteket, hogy iszonyatosan nagy gond van Angliában, mindenki kármuklódna, mint a kocsis, is, ugyanakkor ezeket nem értik. Uh -huh. és, és ez is itt, itt nagyon ügyes poénre van úgy felépítve, hogy a, hogy a, a végén, hogy az ember elgondolkodik, hogy mit, mit lehet tenni, hogy elszabadul valami, aminek a kutatásának az elején tartunk, és és senki nem gondolta arra, hogy kéne kitalálni ellene dolgokat, mert hát úgysem droblik el semmi, és könnyen lehet, uh, könnyen lehet ellen tenni valamit, mert ember kell hozzá, hogy terjedjen. Vagy persze nem feltétlenül. És uh, ameddig eljutottam eddig a könyvben, mindig novellában van legalább egy jó ötlet, amikor én fel van húzva, és amikor én meg van rajzolva a világ. Aha. Úgyhogy uh, szerintem nagyon érdemes megnézni ennek az embernek a munkásságát, annál sincs, mert most így felpörgött a az oldalára, az derült ki. Van uh, alternatív uh, katonai cifia valami istenek is élnek még. Van egy Age of Zeus, Age of uh, Odin, és egy Rás könyve. Meg van egy, ami még izgalmasnak tűnik lehet, de ezt meg is fogom venni majd az adás végén. Az meg egy Redlow című brit vámpíros dolog, ami állítólag a, az üzleti kultúrát, meg a politikai kultúrát gúnyolja ki valamilyen módon egy vámpíros köntösben. Hmm. Jó hangzik. Egyébként még az iPad bejelentés egy, e, ugye én a másik kettő podcastomban egy-egy órát, hogy másfél órát beszéltem már róla, de így a, a könyv szemszögből azért ez a, ez a nagyobb felbontás, ez biztos kicsit oda tesz, és pont, pont azt beszélgettük a srácokkal, hogy ha korábbi iPad-eken képregényt olvasott az ember, akkor ez egész jó élmény volt, de pont egy pici hiányzott még ahhoz, hogy, hogy ez a normális méretű um, képregény kiadás az úgy, úgy teljes felbontás. Meg kellett olvasott, zoomolgatni. Olján, zoomolgatni. kellett, meg, meg uh, tehát pont, pont egy icipicivel több felbontás kellett volna, és most ez a hatalmas ugye idézőjelben retina display ez, ez pont azt teszi lehető, hogy hirtelen ez lett a tökéletes képregény olvasóeszköz, úgyhogy én be is fogok szerezni egyet, aztán majd jelentem, hogy, hogy milyen rajta olvasni képregényeket, aztán megint kicsit lehet egy képregényesebb epizódunk is. Na, annál is inkább mert lassan van, azt hiszem, két résznyi olyan transzmetropolitán, amiről nem beszéltem. Mm. Okay. Jó, van még egy gondolatom, mert nem volt malackalajos kérdésünk. A tegnapi SF Meetup, ami miatt nem tegnap vettük fel az adást, az... Én íróolvasó találkozóba fordult át, mert hogy Csepregi Tamás, aki... szóval Csepregi Tamás adott elő a retrofuturizmusról, és utána én például dedikáltam az ő szintetikus állom című ilyen összefüggő novella füzérjét, amiben nagyon szép dolgokat ír nekem, és meg akartam kérdezni a kedves ők kivel dedikáltattak, és kivel utána. Így van, én meg visszautalok az Erich Deniken dedikált könyvembe. Azt hiszem, egyébként már így, így el, is, el is passzoltam. Nem lehet Mit fog még azért adni, hogyha egyszer végig lesz a világnak? Ugye, ugye. Na jó, elis után az utolsó két ember sem nem minket. <gül> <gül> Denikenesek. Jóvá, hát akkor a Denikenesektől is, és a többi hallgatótól is szeretnénk elköszönni, és akkor és egy emberként elnézést kérni az eddigiekért. Így van. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Tok tok, tok, tok, tok, tok. <gül> Jó,